Чого ж повернусь у наш вузький, як кажеш, світ? Бо людина родиться не тільки з волі батьків своїх, а й з волі Божої. Коли ж Господь призначив їй місце народження, це значить, визначив їй пробуття. Цього закону ламати не посмів адже людина, відірвана від кореня свого, ущербна духовно. Не збочуємо в нашій розмові мови Павло. Признаюся, вже кілька днів мене з'їдає страх перед смертю. Що про це кажуть учені-мужі? І Яків із Парадижа, і Еразм Роттердамський вістять, що страх перед смертю потрібний, творчий, бо має зрушити людину до приготувань для зустрічі зі смертю. Для цього і витворена була школа доброго вмирання. «Хочу стати учнем цієї школи, брате Созонте», – тихо повів Павло. «Але боюся, чи не пізно мені». «Наука ніколи не є пізня, коли до неї відкрите серце», – сказав Созонт. «Якщо маєш потребу, брате, вжий духовної медицини». «Готовий до того», – мовив Павло. Поклич лікаря, котрий зветься Правда і добрий розмисел, хай помацає тобі пульса і спитає, що розумієш. Що маю розуміти? спитав Павло. Себе власне своє минуле життя творене тобою добро і переступи. І вже й духовного рецепта. Скажи мені його. І візьми. Найбільше покори при пізнанні вад своїх. Відтак, додай до того думку про правдиве навернення до Бога і три жмені зілля покути. Приклади до того фунта правдивої страхи душевної. Це все змішай добре і щедро пролитими слізьми, коли оплачеш гріхи свої тому тяжким зітханням та биттям у груди сумління своє збуди. Проціди все на ситі справедливості, аби Бог тебе пожалів, а ближній зневажив те, що нечисте в тобі було. Тим чистим напоєм сумління відтак напій душу, щоб звільнилася від давніх гріхів». «Добрий твій рецепт, брате Созонте», – сказав Павло. Рецепт не міє вчених мужів, що обміркували арс маренді. Коли ж хочеш мого, то скажу і його. Зробиш ласку, брате, мовив Павло. Смерті сподівайся, готуй себе до неї, але не бажай і не клич до себе. Сама знає, коли їй прийти». Якщо хворий, не бажай, щоб усі довкола тебе були хворі і радій не тому, що вмираєш, а тому, що інші довкола тебе здорові залишаються. Не бажай, щоб світ і краса його, і творення його пропали, оскільки сам пропадаєш. А молися за темних, які несуть у собі ніч, щоб зуміли перейти у день, тобто прозріли до добра і любові. Не ненавидь ненависників, а пожалій їх, бо не ти окрадений ненавистю їхньою, а окрадені вони. Не зуміли побачити в тобі світла, а побачили тільки тьму. Подумай, чи ними побачене в тобі справедливе, а коли уздриш, що не в силі розсудити, покайся на те, що викликало в них до тебе неприязнь чи ненависть». Відчуй, що добро твоє перемогло зло, світло тьму, любов, ненависть, а нетерпимість нехай переросте в терпимість. Знай, що створене тобою добро у світі і є росток, який гряде із прогнилої плоті у майбутню прорість. А тлінь твоя – це зло, тьма і нелюбов. Знай, що тлінь відкинута бути має, але й без неї не проросте зерно, бо і тлінь твоя – творення Боже, як і світ, і люди, і все живе. Вір, що краса світу – образ Божий в ньому, а почварність, тло, на якому він бачиться. Не тривкість же краси – тло, на якому пізнається